Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alayhi wa ala alihi sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Kembali kita di sore hari ini hari Senin 8 Ramadhan akhir 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 23 Oktober 2023 Masehi Kembali kita melanjutkan kajian kita Pembahasan kitab <coughs> Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi yang dikenal dengan kitab Al-Jami'us Sahih atau Sahih bukhari yang merupakan karya dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badlisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Rahimahullah yang beliau lahir pada tahun 14, tahun 194 Hijriah yang wafat pada, pada tahun 206 Hijriah Ikhwanifiddin Rahimani Warahmatullahi kita masih pada kitab Badil Wahyi pada hadis yang dirayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah <coughs> Malui jalur Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an tentang wahyu yang kedua. Ya pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan antara hadis ini dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan bahwa yang benar adalah bahwa hadis Aisyah mencisahkan uh, surat turunnya surat Iqra bismirabbikal ladzi khalaq itu adalah wahyu yang pertama wahyu yang pertama adapun turunnya ayat Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir. Ila qoulihi warujzafa warrujza fahjur. Itu merupakan wahyu yang kedua. dan penyebutan pada sebagian riwayatnya menyatakan bahwa ini adalah awwalu awwalu syai'in. Naam, nazala minal Qur'an awwalu syai'in nazalamil Qur'an, maka jawabannya adalah dipadukan dengan hadis ini dalam riwayat lain yang disebutkan pada riwayat yang kita baca hadis keempat dalam Sahih Bukhari ini yaitu wahyu hadisu anfatatil wahy yang dijelaskan oleh Al Hafidh Ibn Katsir rahimahullah wa wajhul Jami' an awal shayin naza'la bade fatatil wahy hadis surah bahwa Uh, yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu itu adalah surat ini yeah. Sehingga surat ini merupakan yang pertama setelah putusnya wahyu Bukan yang pertama secara mutlak Adapun wahyu pertama secara mutlak adalah uh, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' warabbukal akram Alladhi allama bilqalam mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui pada pertemuan yang lalu telah kita baca pula tentang makna ayat-ayat yang merupakan wahyu kedua ini ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka tahhir war fahjur wala tamnun tastagfir wa li kita telah baca uh, makna Ayat ini secara singkat dari penjelasan al Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Untuk memperjelas dan mempertegas makna-makna tersebut, kita baca dari kitab tafsir tentang ayat ini. Sebagaimana diterangkan oleh al ibnu ibn Kathir. Faqawluhu kum fa'anzir, Ayy Syammir Ansakil Azm wa anzirin nas ya Qum fa anzir ya ayyuhal muddatsir wa hayya urang muslimut fa anzir bangkit bangkitlah kamu dan berilah peringatan ai syamir ansaqil azm ansaqil azm bangkitlah kamu dengan penuh tekad ya. wa anzirin nas dan berilah peringatan peringatan terhadap umat manusia Kemudian kata beliau wa bihadza hasral irsal kama hasala bil awal annubuwah Dengan ini terjadilah al irsal yakni beliau diangkat sebagai seorang rasul sebagaimana dengan wahyu pertama yaitu iqra bismirabbikal ladzi khalaq beliau diangkat sebagai tersampai pada beliau annubuwah yakni beliau diangkat sebagai seorang nabi Ini sebagaimana kata Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah dalam pada al, salahatul usul bi biqra' wa ursila bil muddatsir ya Lalu, diangkat sebagai nabi dengan iqra' dan diangkat sebagai rasul dengan al muddatsir wa rabbaka fakabbir ay azim ya wa rabbaka fakabbir ay azim agungkanlah ya. agungkanlah Dikatakan oleh, disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas, tatkala dia ditanya tentang ayat ini, aylah tulbisuha ala maksiatin, Wala ala qadratin. Nah, jangan kau makainya dalam dengan maksiat. Ya. Disebutkan dalam riwayat lain pun ada sahabat Ibn Abbas wa siyabaka fatahhir qala fi kalamil arab naqi asyab fatahhir minazunub yani bersihkanlah dari dosa-dosa ya juga terdapat riwayat ai minal itsm nah minal itsm wa siyabaka fatahhir ai nafsaka dari Mujahid Dibhaidkan dari al-imam al-Mujahid pula. Wathiyabaka fatahir kala nafsaka. Laisa thiabahu. Ya. Ya. Yani bersihkanlah. Bajumu. Ya. Yani, nafsaka. Jiwamu. Ya. Wathiyabaka fatahir. Amalaka faaslih. Ya. Ya. Yani, ya. Wathiyabaka fatahir. Ya. Ya. Ya dan amalanmu benahilah benahilah amalanmu benahilah amalanmu nah ini makna ayat dilihatkan buah dari kata katada wa siyabaka fatahir ay tahhirha minal ma'asi Wakanatil kanatil Arab tusammir rajula idha nakatha walam yafi bi ahdillah innahu lamudnas lah muda-nasi siap. Wa idawaf wa aslah innu lah muthahirus siab. Demikian, iaitu wasia baga fathahir, air bersihkanlah dari maksiat. Dan ini terdapat dalam ungkapan orang Arab bahawa mereka menyebut seseorang yang berdosa dan tidak menepati perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang kotor bajunya. Namun kalau dia menepati janji Allah dan memperbaiki amalan-amalannya, maka dia disebut sebagai orang yang bersih bajunya. Nah. Disebutkan pula riwayat dari Muhammad bin Sirin Wasia baka Fatahir ay Ihsilha bil Ma. Wala Ibn Zaid kana al Mushrikin la yata Tahhirun. Faamar Allahu ayutahhir wa ayutahhir syabahu. Kalau Mushrikin dulu tidak tidak bersuci, maka Allah perintahkan untuk bersuci dan membersihkan bajunya. Ya. Maka kata Ibn Qasir kemudian Wahad al Qaul Ihtarahu Ibn Jarir. Qaul ini yang terakhir, yaitu kaum musyrikin tidak bersuci, maka Allah perintahkan untuk bersuci dan membersihkan bajunya. Ini yang dipilih oleh Ibn Jarir. Kemudian kata Ibn Qasir. Waktu dasmul al ayatu jami adalik ya, ayat ini mencakup semua itu, makna tersebut semua makna yang dikutip oleh uh, imam khasir dalam peribahasan tafsir dari para a imah di atas ya, mencakup semua makna di atas ma atau haratil kalbi disertai dengan kebersihan kesucian hati fainal arab telahku asyab alaihi karena Arab juga memakai makna siap untuk makna qalb, untuk makna qalbu untuk makna qalbu karena itu diriwayatkan dari Said bin Jubair wa wa qalbaka wa ya. hati dan niatmu maka bersihkanlah ya lugatibulah wa qala muhammad bin Ka'ab al-qirdh wal hasan al-basri wa khuluqaka fa hassin wa fahassin. Fahassin. Ya. dan akhlakmu maka perbagus baguskanlah akhlakmu ini tentang makna-makna wasiabaka fatahir ya. kemudian tentang ayat warrujja fahjur arrujza Diribatkan dari Mu'abbas Al-Asnam, berhala, fahjur, maka tinggalkanlah berhala-berhala itu. Ya, ini juga yang mirip dengan ini, deh. diribatkan dari dari Mujahid, Ikrima, Waqatada, dan juga Az-Zuhri. Diribatkan dari Ibrahim, An-Nakha'i, dan Abduhaq, War-Rujjah, fahjur, ay utruk al-Ma'siyah, utruk al-Ma'siyah. Kemudian tentang ayat. Wala tamnun tas takfir. Qala Ibn Abbas. La tu'atil atiyah. Tal tamis minha. Janganlah kamu memberi sesuatu. Ya, yang yang engkau kemudian berharap. Mencari yang lebih banyak. Nah. Mencari yang lebih banyak. Ini tafsir dari Ibn Abbas. Ini dilibatkan pula. Pendapat ini. Dari Ikrimah. Mujahid. Atak. Watawus. Wala Ibrahim an-Nakhai wa qatada wa suddi. Diribatkan dari al-Hasanul Basri wala tamnun bi'amalika ala Rabbika tas takfirhu. Ya, yang merasa berjasa dengan amalanmu terhadap Rabbmu sehingga kau merharap balasan yang banyak. Nah, ini dipilih oleh al-Rabbi bin Anas dan dipilih pula oleh Ibn Jarir. Ibnu Zaid mengatakan wala tamnun bin nubuwati 'ala nas Jangan kau berharap merasa mendap, uh, mengharapkan balasan dengan kenabianmu ini dari, dari umat manusia. 6. Tastakhiruhum biha. Engkau ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak, ta'khud 'alaihi wa dhan min ad minat dunia. Sehingga engkau mengharap apa? Ganti. Ya, ganti dari dunia. Walirabbika fasbir ay sabraka ala adahum liwajhi rabbika azza wajal dan untuk robmu bersabarlah yakni jadikanlah kesabaranmu dalam menghadapi gangguan mereka gangguan kaummu demi mengharap wajah robmu jal azza wajal ya ini diucapkan atau ditafsirin dapat keterangan dari mujahid nah itu tentang makna ayat di atas. Sebagaimana di dalam tafsir Ibn Kathir. Kemudian, faedah tentang wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Ini sebagaimana faedah ini dikutip oleh Al-Allamah, Al-Imam Abdullah bin Al-Imam bin al mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, putera Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab beliau. Mukhtasar Sirat Rasul. Beliau mengatakan. Qala Syekhuna Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullahu ta'ala. Ini beliau mengutip. Faedah ini dari. Uh, ayah yang sekaligus gurunya. Itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau. Awal mana nazala minal Al-Quran. Ya, wahyu pertama yang turun dari Al-Quran ini. Fihi masail. Di sana ada sekian faedah. Al-ula. Al-amar bil-kira'ah. Faedah pertama. Perintah untuk membaca. Athaniya al-jama' bainat tawakkul was-sabab. Khilafan lihulah al-mutafakkiha. Wa gulati al-mutasawwifah. Faedah kedua. Di situ dipadukan antara tawakal dan sebab. Ya. Tawakal dan mengambil sebab. Ya. Tawakal di mana di bismirabbik. Karena bismirabbik itu berarti Ba lil Isti'anah. Ia ni dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Sebab mana? Iqra membaca, baca. Ini sebab. Ada upaya, ada usaha, ada perbuatan hamba. Yang itu sebagai sebab. Nah, sehingga dipadukan di sini antara tawakal dengan sebab. Ya, tidak berendangan dua hal tersebut. Bahkan merupakan apa? Kebagian daripada kesempurnaan tawakal adalah mengambil sebab. Ini sebagai bantahan terhadap kelompok ekstrem dari uh, kalangan mutafakkiha yang ekstrem, Sok merasa fakih. Ya. Yang dia hanya apa, tawakal saja. Tidak mau menempuh sebab. Nah, pasrah saja. Tidak mau menempuh sebab. Wa gulatil mutasawifah. Demikian pula kerompok mutasawifah yang ekstrim. Al-Thalisa, al-Sir, fil idhafa fi qawlihi, Bismi Rabbik. Al-Muqtadhi littawakul. Faedah ketiga rahasia. Kenapa? Dalam yang terdapat pada al-idhafa. Ya. Yeah. Bismi Rabbik. Ya. yaitu kata pada Ba yang diidafahkan kepada Ismi Rabbik. Ya. Yang itu berkesekuensi Tawakkalkan. Karena Ba lil isti'anah. Ar-Rabi'ah. Wasfuhu subhana bil khalqi. Alladhi huwa azhar ayatihi. Ya. Bana, si, Allah disifati dengan Al-Khalq. Mencipta. Iqra' bismi Rabbika alladhi khalaq. Ya, berarti Allah salah satu sifatnya adalah mencipta. Yang mana sifat mencipta ini azhar ayatihi, yang antara ayat-ayat-Nya ayat yang paling tampak, paling nyata, paling jelas. Al-hamisah, zikru khalqihi lil insani khasah ya, penyebutan uh, penciptaan manusia, yakni Allah mencipta Allah itu pencipta pencipta segala sesuatu seluruh alam yang Allah lah penciptanya namun di sini disebutkan penciptaan manusia secara khusus khalaqal insana khalaqal insana iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini umum Allah mencipta segala sesuatu namun berikutnya khusus khalaqal insan <kala> kal <insana. kala> kal <insana> ya. Allah menciptakan manusia sebagai bentuk pemuliaan derajat manusia as Fa'edah keenam 6 Ka'unuhu min alaq. bahwa manusia itu diciptakan dari alaq. Nah. Khalaqal insana min alaq. Dari segumpal darah. as ah, Yang ketujuh. Takrir al-amar bil-kuwah. Mengulangi perintah dengan kuat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Ya. Terhadap Nabi. Sebagaimana sudah kita sebutkan dan kita sebutkan pula faedahnya. Demikian berdua di ayat ini diulangi. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Diulangi lagi. Iqra' warabbukal akram. Yeah. Terdapat takrir al-amr bil-kuwah. Yang menunjukkan adanya apa? Untuk melakukannya dengan penuh kekuatan. Athamina al-washu bi'annahu al-akram. Penyifatan daripada Allah bahwa dia al-akram Ikra wa rabbukal akram At-tasi'ah Zikru at-ta'lim bil-qalam Alladzi huwa fil martabatir rabi'ah Penyebutan Pengajaran umat manusia Dengan melalui Qalam Melalui Qalam Yang mana ini berada pada tingkatan Yang keempat Allah di alamabil kalam, sehingga kalam itu sangat penting sebagai sarana untuk mengajarkan ilmu. Al ashira taqlimul insan khasatan malam yaglam pengajaran terhadap umat manusia atau terhadap manusia secara khusus apa yang belum mereka ketahui, yang belum memiliki, apa yang dia belum memiliki ilmunya. Bukan di ayat yang terakhir ayat kelima. Alam al-insana <tik> malam yaglam al hadiah ke-10. Anza zikir bilqalbi walisan afdal mina zikir bilqalbi wahdah. Fahadah ke-11 bahawa berzikir dengan kalbu dan lisan itu lebih utama dibandingkan berzikir semata-mata dengan kalbu saja. Kalbu disertai lisan itu lebih utama dibandingkan apa? Uh, kalbu dengan kalbu saja. Kenapa? Ada pada kata perintah ikrar. Ya. Karena ikrar di sini membaca itu harus dengan menggerakkan lisan. Tidak dinamakan kiroah tanpa ada gerakan lisan. Tentu ketika seorang menggerakkan lisannya diiringi dengan kalbu. Ya. Bermula dari kalbu yang kemudian dia um, kalbunya membaca kemudian dia gerakkan lisannya. Maka itu itulah. Iqra. Sehingga apa? Terpadu antara qalbu dan lisan. Nah ini lebih afdal dibandingkan qalbu saja. Kenapa? Dari mana kita tahu itu lebih afdal? Allah perintahkan. Kalau seandainya bil qalb saja itu cukup, maka tidak Allah perintahkan dengan cara Iqra. Nah, ketika Allah perintahkan dengan Iqra menunjukkan apa? Bil qalbi wal lisan. Al-thaniyah ta'syra al-hath 'ala tawadu Likawlihi min alaq. Yang ke-12. E, dorangan untuk bertawadu. Ya, rendah. Hati. Nah. Jangan sombong. Kenapa? Ingat. Allah menciptakan kamu dari apa? Allah katakan di sini min alaq. Ya. Asal penciptaanmu itu seperti ini. Maka jangan sombong kamu. Sebaliknya ndak engkau bertawadu As-haliah yeah. ta'ashra fihi makna 'irif nafsaka ta'rif rabbak ya Faedah yang ke-13 di sini terdapat makna kenalilah dirimu niscaya engkau akan mengenal Rabbmu. Yani di sini Allah kenalkan Allah ingatkan diri kita siapa bahaya diri kita manusia yang Allah yang Allah ciptakan. Manusia itu Allah menciptakan, bukan dia ada sendiri. Dari apa Allah menciptakannya dari bahan berupa alaq. Ya. Maka kalau engkau tahu dirimu makhluk, maka engkau akan kenal siapa al-Khalik. Yalah Rabbmu. Engkau merbud. Allahu Ta'ala huwa Rabbuk. Naam. Ar-Rabi'ata 'Asyrah. Makna anna al-'ilma wal iman maka nu huma man itagahu ma wajadahu ila yaumil qiyamah. Ke-14, dapat makna bahwa ilmu dan iman, kedudukan keduanya itu adalah barang siapa yang mengharap mencarinya, niscaya dia akan mendapatkannya ila yaumil qiyamah hingga hari kiamat. Ya, karena dengan uh, al-ilmu wal-iman, samarah di antara min samarat ikkira'ah, ikra'ah. Nah, al-khamisata asyrah, raja fadlihi li ajli ma taqaddam. Dan Fadli, ya ke belas berharap keutamaan dan anugerah darinya, karena apa yang telah lalu, apa yang telah lalu penyebutannya berupa keutamaan darinya, karena Allah Taala adalah kara warab bukal akram, ya berharap ada harapan, karena dia al akram. Ya. Kenapa harapan ini muncul? Karena kita telah mengerjakan. Perintah sebelumnya. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Ya. Perintah. Kita mengerjakan perintah. Membaca dengan nama Allah. Maka kita berharap. Kenapa? Wa rabbukal akram. As-sadis atau asra. Li sifatihi. nihi kaunihi al-akram. 16 sifat-sifatnya. Karena Allah itu akram. Ya. Harap. Karena sifat-sifat Allah Ta'ala di antaranya adalah Allah Al-Akram. As-sabiata al-jama' al bina al-khalqi wa-ta'zim. Ya. Yang ke-17. Menggabungkan antara apa? Penciptaan dan pengagungan. Ya. <tuh> As-saminata asyra al-dalala ad al-tawhid. Adu-dalala al-tawhid. Penunjukan terhadap Tauhid, Yaitu apa? Karena Allah Dialah yang menciptakan anda, menciptakan manusia faham Mustahik lili ibadah. Atasnya Ta'ashra ad la ala Nubuah. Penunjukan terhadap Nubuah, ya, karena memang dengan turunnya ayat ini, Nabi diangkat sebagai beliau diangkat sebagai Nabi, sebagaimana panjang lebar pada hadis Aisyah. isha rodiyallahu anha sejak beliau menerima wahyu hingga Kisah bagaimana beliau berjumpa dengan bin Naufal. Al-Ishrun Ar-Rat al-Jahmiyah. Antara-antara terhadap Jahmiyah. Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah yang tidak mau mengambil sebab. Ya, karena dia ekstrem terhadap takdir. Sehingga hanya tawakal saja tidak mau mengambil sebab. Al-Hadiya Tawal-Ishrun Annal Istihala Tadhar. Ya, yang ke-21 astih al al-istihala itu tampak. Athaniyawal isrun arad al-qadariyah, bantan dalam kelompok qadariyah. Ya. yang tidak mau mengambil uh, yang bersandar kepada sebab. Nah, bersandar kepada sebab. Mengingkari takdir. Di sini terbantah mereka karena apa? Kita memohon meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kita bersandar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kelompok kadariya. Menggari takdir. Tidak mau bertawakal kepada Allah. Dan meyakini bahawa hamba itu menciptakan amal perbuatnya sendiri. Sehingga enggak perlu minta tolong kepada Allah. La. Ini terbantah. Dengan adanya apa? Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. As-thaniyata wal ishrun. Awa as-thalisa tuwal ishrun. ar alal jabriyah. Bantahan terhadap jabriyah. Jabriya kelompok ekstrem yang merupakan lawan dari kelompok ekstrem Qadariyah. Kalau Qadariyah ekstrem mengingkari takdir, maka Jabriya ekstrem menetapkan menetapkan takdir tanpa mau mengambil uh, sebab. Ya. maka ini terbantah karena ayat ini Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah memadukan antara tawakal dan sebab sebagaimana pada faedah kedua di atas. Al-Rabi'at wal -ishrun. Ya, faedah ke-24. Annal ibrata bikamalin nihayah. La binaksil bidayah. Bahawa yang menjadi ibrah itu, yang menjadi patokan adalah kesempurnaan di ujung akhir. Bukan kondisi yang penuh kekurangan di awal. Ini sebagaimana kondisi manusia. Di awal dia kurang. Allah ciptakan dari sesuatu yang hina yaitu min alak ya. Namun kemudian Allah sempurnakan Allah sempurnakan ya secara fisik secara zahir kemudian secara kolbu dan batin. Nah dengan iman setelah Allah sempurnakan apa namanya ciptaan fisiknya kemudian Allah sempurnakan dengan iman ya maka jika seperti ini maka dia sempurna. Semakin dia menyempurnakan kalbunya dengan iman dan amal saleh, dengan ilmu dan amal saleh, maka semakin sempurna. Al-Khamisat wal-Ishrun, faedah ke-25, zikru syarafil ilm. Penyebutan ke sem, uh, ke keluhuran ilmu, kemuliaan ilmu. Bahawa ilmu itu mulia dan terhormat. Nah, ini sebagaimana? Merupakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Hamba-hambanya, Lati al bil-qalam, al al-insan, al-malam yalam. Demikian pula, yang menunjukkan syaraful ilm adalah perintah iqra' Nah, ikra ini erat kaitannya dengan ilmu. Bagaimana pernah kita bahas? Tapi kemudian wa ama kauluhu taala. Adapun firman Allah taala, Ya ayuhal muddahir, yaitu pada wahyu kedua. Eh, pada wahyu kedua, Ya ayuhal muddahir, kum faanir warabbaka faqabir wathiyabaka fatahir warrujizah fahjur wala tamnun tas takfir wali rabbika fasbir maka kata beliau fafihi masail di sini juga terdapat sekian faedah al-ula anna da'wata Allah la taktasir ala nafsih bahawa mengajak kejalan Allah itu tidak terbatas jangan dibatasi pada diri dia sendiri KarenaNya hanya Allah katakan kum faanzir bangkit kamu berilah peringatan ya. bangkit apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaummu. Ya. Sehingga jangan hanya engkau batasi itu pada dirimu. Engkau tahu hak. Engkau tahu kebenaran. Engkau tahu tawhid. Maka jangan dibatasi pada dirimu sendiri. Tapi bangkit. Ya. Kum. As-Saniyah. Faedah kedua. Khitabuhu bil muddassir. Allah mengajak menunjukkan pembicaraan kepada Nabi dengan apa? Ucapan Bil-al-muddasir Bila sebagai suara yang berselimut Setelah itu Kum Yang menunjukkan selesai dua Sudah dari istirahat Ya Sekarang waktunya bangkit Bekerja keras Ya Bersungguh-sungguh dalam menegakkan dakwah nah. As-salisah as Yang ketiga An-nad-da'iyah yabda' binassihi Fayuslih uyubaha bahawa seorang da'i itu memulai dakwahnya dari dia sendiri, diri, diri dia sendiri. Sehingga dia memperbaiki aib-aibnya terlebih dahulu. Ya ini dalam kondisi dia yang tadinya berselimut, bangkit. Ya. Mulai dari dia sendiri. Lalu apa? Apa yang kurang pada dirinya, perbaiki. Ya. Perbaiki. Jangan saatnya, bukan lagi saatnya berselimut sekarang, tapi saatnya bangkit. Perbaiki apa yang kurang. Baru kemudian. Kum fa'anzir. Ar-Rabi'ah. Ta'zimullah ilman wa amalan Paedah keempat. Pengagungan kepada Allah Ta'ala. Baik dalam secara ilmu maupun amal. Iaitu ya. dari. Warabbaka Rabbaka fakabbir. Ya. Al-Khamisah. Hujran Ar-Rijs. Menjauhi Ar-Rijs. Iaitu yang merupakan apa? war -rijsah wa rujza fahjur ya. yang itu merupakan uh, berhala wal authan yakni menjauhi kesyirikan nah demikian pula al maasi dan yang lainnya asadisah As yang ke-6 qauluhu wala tamnun tastakzir ya. jangan engkau merasa berjasa sehingga berharap banyak berharap banyak Maimanan tadi yang telah kita sebutkan makna tafsirnya adalah dari tafsir Ibn Katsir. asabi'ah sabiah qauluhu rabbika fasbir. Terhadap ربmu bersabarlah. faamarahu bittariq ilal quwwah 'ala ma taqaddam wa huwa khalisan. Fa fiha ada budda'i. Li anna al-khalal yadkhul ala ru'asa'iddin Ma tarakat had hilwasaya au bagdihah. Ya. Yang ketujuh berbeza pada firman Allah Taala walirabbika fasbir dan hanya untuk Rab mula hendaknya kamu bersabar. Fasbir. Ya. Nah, ini satu yang besar ya kawan. Nah, karena apa? Uh, setelah Allah Taala memerintahkan Nabi-Nya untuk bangkit menyampaikan indar, bangkit membawa amanah dakwah ini, membawa tugas dakwah ini, ya. mendakwakan tauhid menegakkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, ini perkara besar, yang akan mengandung, membawa resiko yang sangat besar. Ya, resikonya itu sampai-sampai akan diusir oleh kaumnya. Sehingga Nabi sempat keheranan, awamukhriji, awamukhrijiyahum, ya, Apakah mereka bakal mengusirku? Maka di sini fastbir, bersabarlah. Maka Allah perintahkan Allah memerintahkan nabinya untuk bersabar. Allah perintahkan di sini apa? untuk dengan untuk menempuh jalan hingga agar sampai kepada al-quwwah. Itu dengan cara bersabar. Nah, Ala ila al-quwa ala ma taqaddam. Untuk kuat mengemban apa yang telah lalu penyebutannya. Mengemban tugas dakwah ini. Mengemban atau menanggung resiko yang bakal dihadapi di jalan dakwah ini. Apa cara tersebut? Wahu sabar. Khalisan. Yaitu sabar secara khalis. Penuh ikhlas. Murni karena Allah. Dari mana diambil? Khalisan wa li rabbik, dan hanya untuk rabmu ya. mestinya fastbir li rabbik tapi dikedepankan yang menunjukkan apa pemurnian hanya untuk rabmu fa fiha adabuddai maka di sini terdapat terdapat apa adab seorang dai itu diantaranya apa seorang dai harus memiliki sifat sabar li anna al karena kekurangan itu masuk, masuk pada Uh, Ru'asauddin, para pemimpin agama. Ketika apa? Ma tarakat hadihil wasaya au ba'diha, au ba'duha, au ba'duha. Ketika mereka meninggalkan wasiat-wasiatin. Ada sebagiannya. Faminha al-hirs ala dunia. Nah, Apa wasiat-wasiat itu yang disebutkan di ayat-ayat ini? Di antaranya apa? Tamak darah dunia. Ambisius. Panaha anhu biqaulih. Maka Allah larang. Ya. Ada firmannya: Walatam nuntas takzir. Ya. Walatam wala nuntas takzir. Ini larangan untuk apa? Ambisi terhadap dunia. Ingin dapat banyak. Ya. Merasa berjasa, ngasih sedikit, ingin dapat kembalian yang banyak. Waminha ada muljid. Tak serius, tak sungguh-sungguh. Faubbah عليه بقول يا أيها المدثر, maka diberikan pengingat, diberingatkan ini dengan apa ya ayuhal Mudathir. Ya. Setelah kita baca tadi keterangan Al Hafidh Ibn Kathir tentang makna ya ini apa, ay Shamir an Saqil Azm. Jadi ini ada perintah apa, wahai wahai orang berislamut kum, panir sekarang. Selesai embed dari masa berselimut. Ini sudah waktunya sekarang untuk al-jidd wal-ijtihad. Ya. Bekerja keras, harus sungguh-sungguh. Wa minha ru'yatun nas fihi al-uyub al-munaffira lahum aniddin kama wal-waqi'. Ya. Di antaranya pula, di antara wasiat-wasiat yang sering dilupakan, dilalaikan oleh seorang dai, ya ketika umat manusia melihat pada diri da'i itu adanya aib-aib yang membuat umat lari ya dari agama ya. maka di sini perlu diperbaiki, saudara da'i perbaiki aib-aib dirinya ya. di sini juga terdapat pada seruan ini ya ayyuhal muddathir wa min ha'ana taqsir fi ta'zimil ilm huwa min taqsir fi ta'zimillah Nah, di antara Wasiat yang sering dilupakan Bula da'i Bahwa Taksir Adanya sikap kurang ya, Tidak maksimal di dalam Mengagungkan ilmu Itu disebabkan karena Taksir fi ta'zimillah Kurangnya dia di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia kurang Di dalam mengagungkan Allah maka Akibatnya dia kurang dalam memuliakan ilmu. وَمِنْهَا عَدَمُوا صَبْرَ عَلَى مَشَاكِدْ دَعْوَةٍ Di antara yang sering dilupakan oleh da'i sehingga terjadi halal pada dirinya, kekurangan pada dirinya. Ketika dia tidak bisa atau tidak mau bersabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di jalan da'wah. وَمِنْهَا عَدَمُوا الْإِخْلَاسِ Di antaranya pula dia tidak mau ikhlas. Wa adam hujrani arrujuz wa taksir fi Antaranya pula tidak mau meninggalkan berhala-berhala kesyirikan maksiat ya wa atau kurang dia Tidak ya, maksimal banyak kekurangan tidak bersungguh-sungguh di dalam hujran arrujuz ini tadi wa huwa min ya. ini di antara yang paling berbahaya kepada umat manusia yaitu ar ar-rijsu yani berhala kesyirikan wa huwa siap 6 ini menjauhi ar-rijs termasuk apa pensucian pakaian tadi pembersihan pakaian masuk dalam ayat apa wa siyabaka fa lakin afradahu bi dzikr kana kana dzairih Ya, karena wasia bagh fathah di sini kan tadi sudah dijelaskan dalam uh, tafsir yang kita baca itu meliputi apa? kesyirikan, kemaksiatan, juga perbaiki akhlakmu, ya. Namun di sini kesyirikan disebutkan secara khusus berikutnya war rujza fahjur. Padahal ini masuk ke dalam keumuman ayat apa? wasia bagh fathir. Disendirikan kenapa? karena wa irihi sebagaimana yang lain-lainnya yang itu menunjukkan pentingnya masalah tersebut dan menunjukkan penekanan terhadap permasalahan tersebut ayat ekwarahimani warmukumullah itu diantara faedah terkait dengan wahyu wahyu di atas atau apa wahyu pertama dan wahyu kedua mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini semoga kajian ini bermanfaat membuahkan ilman nafi'an wa amalan salihan untuk kita semua Wassallallahu ala sayyidina